Попервах Макар занурився у політичну багнюку з беззастережною цікавістю дослідника, которому випало вивчати небачене раніше чудовисько. І захват, і страх бере. Невидиме звичайним громадянам болото кипіло глибоко всередині, вихлюпувало на поверхню лише добре проаналізовані бульки попередніх домовленостей, брудного компромату і вимучених гасел. Воно нагадувало механікові дитячий калейдоскоп, найменший оберт якого народжує усе нові і нові комбінації з різнобарних скелець, кожна зі своїми інтересами, правдою і кривдою. Точок відліку не існувало вчасно до Петра лише одна відданість хазяїну і сподівання, що колись тебе теж зроблять одним із тих скелець, вкинуть у неприступне, замкнене для сторонніх, то темне коло політичного калейдоскопу. Якби голова не йшла обертом, задумався б. Мені то треба? Та вимушена відданість не лишала часу для сумнівів. Плани змінилися. Зі шкіри пнувся Сердюкови догодити, щоби не втратити хоча б те, що вже мав. Зарплатня в півтори тисячі баксів перестала здаватися дріб'язком, а депутатські мерси, були ніяк не кращі за його кіа. Складно утриматися. Так міняються пріоритети. Макар став привітнішим до старих помічників у потертих піджаках. Єдина розрада. Марта тепер шифрувала їхній зв'язок із подвоєною ретельністю. Якщо раз на тиждень Виривалася до апартаментів біля цирку. Ото й щастя. Сасунько свого приголубити, обцілувати. Почуті від шефа новини переповісти, а потім уже й підлізти під нього. Бери. Та одного разу шеф зателефонував у Марті у ту хвилину, коли вона саме налаштувалась із коханцем погратися. Лежала на постелі, Голос смішна манила його до себе пальцем. «Сашко, хочу просто, просто!» І тут подзвонив Сердюк. «Марто, ти де?» «Вдома», з переляку ляпнула Марта. «Зараз під'їду, чекай біля під'їзду», наказав шеф і відрубав зв'язок. Марту ледь не паралізувала. Мамо рідна, так і застигла на постелі з мобільним у руці, гола, смішна, схлипнула. Боже, що робити? Макар напружився, несподівана небезпека прибрала стелю. Причепила до стін яскраві прожектори. Світили прямо в очі, як у фільмах про допити розвідників. Ворогів не видно. А й не треба, і так ясно, звідки зиркають. «Вдягайся!» – крикнув. Сам уже джинси вхопив. «Що, куди?» – заметушилася. «Довезу!» «Не встигнеш?» «Він, певно, вже на Русанівці». «Ах, якби далеко!» «Наказав би самі приїхати!» «Вдягайся!» – кинув у Марту одяг. «До дверей побіг. В авті чекаю!» Гнав. Вітер колотив. Ями не минав, світлофори застилили зеленим. Загальмував за рогом біля Мартиного дому на Русанівці. Озирнувся хижо, не видно автівки депутатської, помітив аптеку у сусідньому будинку. Аптечку ухопив тицню марті пігулки. Валідол, візьми. Якщо сердюк біля під'їзду, скажеш, в аптеці була. Серце прихопило. Так, так, перелякана. Йди. Усе добре, сонце. От побачиш, він ще навіть не під'їхав. Ох, стрес такий, кайф. Але вже опісля. Туга за морозом під час відлиги. Суворі були часи, але ж вижив. Під під'їздом своєї легальної квартири на Русанівці тліла Марта. Макар відігнав авто до сусіднього двору, причаївся біля кіоску з собачим кормом. Спостерігав, чим усе закінчиться. Хвилин за десять до під'їзду підкотив кубик Сердюка. Марта ускочила всередину. «Ну, круто!» – всміхнувся. озирнувся. «Бруньки, горобці, собаки у траві бісяться, люди до каналу повисипали, наче весна, свято». Макар відчув майже фізичну причетність до безтурботної метушні. Відірватися чи що? пробурмотів азартно. Цілий вечір маю. У клубі на Подолі, де механік не з'являвся уже майже рік, контингент стабільний, як віра в краще життя. Знайомі обличчя, демократичне пиво. Вишуканий косяк у туалеті з філософом Морганом, що навчався з гоциком в одному універі. Саня, філософія така. «Ти йдеш, йдеш, йдеш. Куди?» Придрукувати усміхнувся Макар, передав косяк Моргану. «Однаково, але треба йти. Ти йдеш, йдеш, йдеш». йдеш. Та куди? сміявся механік? І одного дня твої мізки вимикаються. Зовсім. Їх нема. Це важко, але можливо. Якщо забудеш про страх, мізки можна відімкнути і довіритись інстинктам. А нащо? А як ти дізнаєшся? Де тобі бути на землі? Моргане, кидай курити. У тебе самого вже мізки не працюють, поблажливо порадив Макар. На, тепер ти врубаєшся? На. Шкода, гоцик одразу догнав. Це моє відкриття. Ти йдеш. «Ідеш, ідеш!» – Макар кинув недопалок на кахливу підлогу, зиркнув на Моргана. «Іде він?» «Хто?» «Гоцик». «Пішов?» «Куди?» – Морган розсміявся з прикрістю. «Блін! Де ти був, Саня?» «Ти перестав розуміти явища. Ти чуєш тільки слова». Гоцик де. Пішов? Та пішов ти. Можеш без понтів. Куди він подався? Однаково. Куди йти? Однаково. Але треба йти. Задовбав придурок, роздратувався механік. Ходімо. Змішаємо пиво з тетілою. Пригощаю. Морган сунув за механіком, болобонив. Головне йти. Ти врубався? Це не метафора. Треба реально ступати. Переставляти ноги. Аж поки страх не помре. Ну і що тоді? Тоді? Не знаю. Я ще не йшов, зізнався Морган. Страшно, Саню. Після небезпечного дзвінка шефа, Марті наснилося сере м'ясо. Та так яскраво і переконливо, що наступного дня вона перерила увесь інтернет, шукаючи ймовірних роз'яснень. Чого тільки не обіцяли люди, знаючи? І зубний біль, і радикуліт, і невралгію, і незвичайні проблеми у звичайних справах. І навіть конфіскацію майна з ускладненням. Остання сентенція особливо вразила бідну Марту. «Як це? Конфіскація майна з ускладненням?» – сушила міський. «Не віддаватиму? А мені за це ускладнять життя?» А яке життя без майна? Життя без майна вже ускладнення? І що робити? А робити щось аж руки чешуться? Звикла беручка не залишати хвостів, розв'язувати проблеми з оперативністю мухобійки. А як до того м'яса підступити і гадки не мала. Ой, точно про Сашка хтось дізнається, вирішило врешті. А через нього – про апартаменти біля цирку. І буде мені усе гамузом. І радикуліт, і невралгія, і конфіскація. З ускладненням службового становища. Аж схлипнула. Надто вже реалістична перспективка поставала. Що робити? Перша служна думка. Покинути юного коханця добила. Не хотіла Марта без сасуньки лишатися. У красних мріях інше бачила. Оце знайде собі генерала, а сасунька при ній залишиться для серця. Стільки вже в нього грошей вкладено у того сасуньку. А тут оте м'ясо. Це, поки сердюк по Брюселях роз'їжджав, розкошували. А тепер зась. У сердюка око гостре, рука важка, рішення швидкі, прожене. Та так, що вже не знайде Марта ніколи такої файної роботи. «Що робити, господи?» а, «Про Бога згадала». «З апартаментів Сашка виселити?» «Ні», – докумекала. «Ні, треба Сашкові від Сердюка піти. От тоді красно». От тоді ми з ним разом Сердюкові око не намулюємо. А що там у мене вдома, шефа ніколи не цікавило. Похнюпилася. Як же ж Сашкою пояснити? Образиться, покине Марту. Сама ж обіцяла коханцю депутатом зроблю. А тепер із помічників вигнати хоче. А як він запротивиться, покине Марту, а при Сердюкові лишиться. Володимир Гнатович вельми прихильний тепер до Сашка. Довіряти йому став. Цінує відданість. Марта була геть засмутилась, та раптом пригадала ту неспокійну ніч, коли Сашко приваландався п'яним, приголомшив її планами про власну справу. Про автомийку якусь у сеток. «Знову грошики викладай!» Зітхнула, наче коханець уже стояв на порозі новенької автомийки. А Марті лишалося небагато заплатити за неї. «Ага, отак без майна і лишуся!» І так уже та перспектива спалитися з коханцем перед Сердюком чи просто втратити сасуньку лякала Марту більше, ніж придбання якоїсь там автомийки. А я не даватиму гроші просто так, заспокоїла себе. У борг. Заробить – віддасть. Варіант видався стратегічно правильним. Сашко залишається в апартаментах. Марта ж немалолітка дурна по чужих кутах із коханим тулитися. Заразом Марта тактовно і делікатно поверне Сашка до планів із тою автомийкою. Гарно придумала. Залишилося тільки знайти слушний час. Закинути вудку і набратись терпіння. Бо поки Сашко біля Сердюка... Краще не зустрічатися, прошепотіла ображено, як мала дитина, що в неї цукерку відібрали. М'ясо! Нагода випала аж наприкінці квітня. 27-го числа Сердюк і Рома Шиллер терміново вилетіли в Крим, де хтось із місцевих необережно наклав лапу на чималий шмат землі біля моря, яку Володимир Гнатович уже вважав своєю. Марта побачила в тому промисел Божий і навіть до церкви збігала. «Господь помагає, Сашенько!» – хоробро поцілувала коханця прямо на робочому місці. «Як же все гарно!» Завтра такий особливий день, і Володимира Гнатовича з Ромею не буде, і поговорити зможемо, і відсвяткувати вдвох. «А і чим таким особливим є завтрашній день?» – запитав механік. «Завтра день народження Саддама Хусейна», – скромно відповіло сонце. «І мій». Вона вже кілька днів поспіль усе товкмачила «Поговоримо, поговоримо!» «Та варто було Макарові наполягти? Давай зараз і поговоримо!» Як Марта посилалася на справи. «Потім, потім!» Настирливий рефрен дратував механіка. Лоскотав нерви. Що задумала? «Ну давай зараз і поговоримо!» – запропонував коханці. «Шефа нема, ніхто не заважає!» Завтра, коханий, викрутилася Марта. Зараз маю документи на поділу у партійний офіс відвести. 27 квітня об 11 ранку Саня Макаров лишився в офісі Сердюка сам. Покрутився для годиця з півгодини. І що тут скніти? Краще, гайне, подарунок Марті шукати. Добре хоч попередила про день народження. Цікаво, а скільки її років? Як на погляд механіка, так просто старезна. А що таким дарують? За майже рік стосунків із Мартою жодного разу не робив коханці подарунків. Ну, як не зважати на квіти. Помилка, прошепотів. Треба її вразити. Зациклило на заяложеному. Парфуми, діаманти, ті ж такі квіти. На діаманти грошей не було. Улюблених мартиних запахів макар не знав. А квіти дарував уже? От біда. А перед очі чогось Люба. Гнучке юне тіло на старенькому килимку. В халупці на Костянтинівській фатальна близькість? Якби люба раптом з'явилася в макаровому житті зараз, він би білим хутром підлогу встелив, пелюстки трояндові розсипав, Уламки серця нечистому схаменувся. Якого біса? Чому Люба ніяк не забувається? Чому заважає?» Насупився. А Марті би сподобалися пелюстки й біле хутро. «Засипати вітальню рожевим? Внести коханку на руках?» «На руках?» «Ну-ну, опустити на біле хутряне?» «Підхопився». Підходить і щось зворушливе в руки, символічне, ну, іграшку якусь, зайця. Типу, Ти моє зайченятко, скривився. Марта ж ніяк не тягнула на пухнасту тваринку. На 12-го дня пошуки занесли Макара на червоноармійську до торговельного центру Олімпійський. Під'їжджав, фантазіями бавився. Зараз вийде лясний дверцятим і кіа, привертаючи увагу яскравих юнок. Пройде позний зухвалу і байдуже. Хай чіпляються жагучими поглядами. Хоч і не в шоколаді, та й не у злиднях, У перспективах весь. А жінки це відчувають Жінкам таки подобаються Загальмував Виматюкався Блін, і де паркуватися? Утиснув кіасіїд Поміж лексусом та іржавим жигулятором Не вийшов, вислизнув Тож ляснути дверцятами не вийшло та й безтурботних панянок не спостерігалося. Усі кудись бігли, неслися, поспішали з відчиненого вікна чи його сявта радіо. У Києві дванадцята година! Макар скривився із прикрістю, посунув до квіткової крамнички біля Олімпійського, попелюстки. Поріг тут був зависокий, проте навіть табличка малася обережно високий поріг. Макар мимоволі втупився в підлогу, увійшов до крамнички, інстинктивно стиснув ніздрі, надто багато запахів. І раптом закляк біля прилавка спиною до нього стояла дівчина. Макар не бачив її обличчя, але короткий плащик відкривав ідеальні ніжки, такі струнки й витончені, що механікові раптом до вереску сильно захотілося торкнутися їх. Знітився. Ні-ні, тільки не троянди. Крокуси, білі крокуси. Почув голос тоненької, гнучкої, як лозинка панянки, з довгим прямим чорним волоссям і неймовірними ідеальними ногами. Опустив очі долу і тільки тепер помітив на правій нозі дівчини шрам. Довгий, сантиметрів десять завдовжки, рівний і тонкий, наче проведений під лінійку Кохінором Т1 починався на рівні колінки, закінчувався на середині литки. Так, навіть краще, подумав чогось. "Які квіти бажаєте?" почув голос продавчині. Отямився. Дівчина з білими крокусами вже йшла геть. "Квіти?" наче сконопель. "А, квіти? У вас немає таких?" Геті із тої крамнички, перечепився, поріг, проте навіть табличка малася, вискочив, озирнувся, а чорноволосої дівчини ніби й не було ніколи. Стовбичив посеред рухливого натовпу, дивувався, що то шарпає зсередини. В душі ридали запитання. Змивали звичні відповіді, а нових давати не хотіли. Ніби й не було вже часу на нові відповіді. Ніби запізно. О десятій вечора перелякана Марта своїм ключем відмикала двері власних дворівневих апартаментів біля цирку. Не робила цього вже майже рік. І поклялася не робити ніколи, поки там мешкатиме коханий Сасунька. Ото тільки раз порушила власне правило заради Баклана. Ха, клятий полковник. Став би генералом. Марта би, може, й відбила його у законної дружини. Дуже вже ласий до Мартиних принад. Це й сьогодні. Марта перехрестилася, що шеф поїхав, налаштувалася до свята підготуватися, а тут мстить баклан. Пам'ятав про Мартин день народження. Феєрію влаштував до ночі, бо на завтра мав у відрядження пхатися. Як йому відмовити? коли Володимир Гнатович свого часу в Марті пояснив суворо, баклан потрібен, тож для баклана у нас відмов бути не може. Ой, години зодві по ліжку гоцали, аж простирадла зопріли. тому баклан подарував Марті справжній діамантик. Лялечко – це тільки початок. І повів до ресторану. Два рази Марта випурхувала до туалетної кімнати, нервово набирала номер сасуньки. Хоч попередити, що затримується. У справах. Та мобільний коханця не відповідав. І Марта геть знервувалася поміж фоагра та фондю з сухим червоним. А коли Марта нервувалась, Марта їла. Якось це її відволікало. Ну і нажерлася до несхочу. Коли Баклану раптом зателефонував син, і полковник за хвилину розпрощався зі своєю лялечкою, бо діти не дружина, дітей травмувати не можна. І офіцери це знають. Марта почувалася одним великим напханим шлунком. Таксі везла до апартаментів біля цирку, трамбувало жирну вечерю на розбитих шляхах, а вона усе набирала номер Сашка. Де? У передпокої власних апартаментів Марту ледне знудило. Господи, нащо ж я стільки їла? Пішла до вітальні обережно, бо чомусь перелякалася до смерті, тихо, як на кладовищі. Темно, Нема тут життя. Он де люстра італійська є. Меблі з випендрежем. Сходи з дубу на другий. А життя немає. Сашенько. Руки до серця поглядом до Бога. Спаси і збережи. Спаси збережи для Марти її любов. І ви, янголи небесні, чуєте? Зверху, як не з неба, так точно з другого поверху, наче скиглить хтось. Як не янголи, так точно Мартина Сасунька, солоденька. Рвонула. Підбори повигиналися. Він стогнав у темній ванні. Скрутився на підлозі, у самих тільки трусах, із принтами придуркуватого Гомера Сімпсона. Мартин подарунок. Вімкнула світло і аж очі долоною прикрила. Наче хто живою кров'ю в лице бризнув. Уся білосніжна кахлива підлога великої ванної кімнати з вибагливою ретро-ванною на гнутих ніжках, здоровезним умивальником з мармуровою стільницею, плетеними злози кріслами, таким самим плетеним кошиком для брудної білизни і дзеркалом на всю стіну, густо засипана пурпуровими трояндовими пелюстками. Вони вкривали біле грубим шаром і чомусь здалися Марті такими ж прозаїчними і твердими, як сирі макарони дивної пелюсткуватої форми. І тільки... Скручене тіло юного коханця тонуло в пелістках. Нагадувало, усе то Мартині дурні фантазії. Макар не здригнувся від несподіваного світла. Спітнілий, шахтар мать його, солоний від того поту, так і лежав у червоному. У закривавлених долонях Трояндове колюче стебло із зеленою дулькою замість квітки. І ванна. Уся вибаглива ретро-ванна на гнутих ніжках до краю заповнена таким же довгим і колючим обдертим трояндовим стеблом. Жертво приношення